xorrades, xorrades recensetes. Ep, jo vull mitja dotzena. Mitja dotzena xorrades. Aquí tens, tot per tu. Gràcies. Ostres, quines xorrades. Les xorrades d'en Foix. Augmenta de 3 centímetres el preu del pa. Quatre gànsters galtuts a les envistes de Pons aturen un ramat de bous i se'ls enduen les rodes, els tapaboques, la faixa i les maletes. El dia de demà serà cocodril i la joventut importada. Massa via la collita d'enguany, els preus tot coejant es drecen i maten agressius una família de Nàpols. Els pinípedes de Port Lligat es manifesten davant una escola nascuda a Mitges. I una rosa amb un ganivet al pit salta sagnant per la finestra.